Rugăciune pentru taina și porunca blândeței. Doamne Iisuse Hristoase, mierul lui Dumnezeu! Te iubim, te slăbim și-ți mulțumim, fiindcă taina blândeței ne-ai descoperit. Fericiți cei blânzi, ca aceia vor moșteni pământul. Ca să facem porunca ta, învățați de la mine, că sunt blând și smeriți cu inima, neînvredniciți. Căci doar pentru ucenicii tăi, taina ta, ai despecetuit. Pentru că pământul lui Adam, cel dătător de viață, numai sfinților tăi va fi dăruit. De aceea taina împărăției tale în porunca ta ai așezat. Cestește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie bine și să trăiești mult pe pământul pe care Domnul Dumnezeu ți-l va dație. Cu drag pe noi, la tine nechimat, veniți la mine toți ce osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. De aceea te rugăm să ne dai pământul cel sfânt al trupului tău și blândețea ta, fiindcă cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un prunc, nu va intra în ea. De aceea ne-a învățat să fim asemeni neilor și ne-ai poruncit. Oile mele ascultă glasul meu și eu le cunosc pe ele și ele vin după mine. Eu le dau viață veșnică și nu vor pieri în veac și din mâna mea nimeni nu le va putea răpi. Doamne, te rugăm! Fi pentru neamul nostru păstorul cel bun, care își pune sufletul pentru oile sale și dune la pășunea ta cea duhovnicească și de lupii cei răi neocrotești.